Так, як Данте любив Беатрічі, Як Петрарка Лауру любив, Так люблю я тебе, моя пташко, Хоч тобі я і серце розбив. Так вже дивно буває на світі, Друг найближчий і ворог твій, Від руки найніжнішої рани Заживають в могилі одній.